Teatrul Național Radiofonic prezintă Ilsa Doveanu. Dramatizare radiofonică de Zoe Angel Stanca. Celele astea s uscat și eu sunt singură și sprântă de omosală. <gânt> Alexandrină! Alexandrina, mai treci fată de la fereastră? Ce stai tot cu ochii la stradă? Parcă bari lucru ai de văzut. Lasă-mă, mamă, lasă-mă. Oh. E ceva pe acasă? Care-i? Mă, am văzutam, dar și face să scalești, fața? Da și alta am eu de făcut. Spune și dumneata, fata asta mă bagă în boală. Da, deci... Uite, uite, stă la fereastră și privește. Ce doamne privește acolo, că pe aici, pe mahalaua asta nenorocită, nici nu ai ce privi? <gântări> De, poate așteaptă! He, ce să aștepte Să-i pice cu hârzobul prins din cer? <gântări> <gântări> când nu stă la fereastră, stă cu ochii în cărți! Păi astea am să le arunc pe foc! La ce bun atâta știi! da, Alexandrina, ai și hărnicuță! E <gântări> da, hărnicuță, da, numai când o apucă! Asta, da, nici nu știu cum să-i zic, uite, uite, uite, stă cu ochii duși. Ce? Acum vezi și dumneata, în loc să mă ajute să strâng rufele de peșfară, cu dat soarele și s-au uscat, uite-te la ea, uite, -a -a. uite. Uite, de ochi. E frumoasă fata, e madame și am mârtan. Da. Cum stă acolo în fereastră, zești că e o cadră. Haide, hai, ca o... Așa, hai, hai, hai, hai, că venit. Oh, o, oh, Au o, Uuu, spuneți, poate a avut pentru neplata chiriilor. Ai, salmă! O, ia, ia-te, uite, numai Andreea! Nu mă îndrență! Cu asta știu că s-or Procopsi nesătui <f intéress -se> de proprietar. Ce, Ce să-i faci? Greu să mai trăiești pe lume. Greu? Hai că mă duc să schimb o vorbă cu Alexandrina. Scuze-ți, scuze ai grijă. Vezi cu Ana anămoașică poate -o fi bolnavă, mai știi? Și-e boală, și boală. și boală Alexandrina! Oare ce trebuie să uită așa? Era aici lângă fereastră, lângă mată Și nu mă vindeai, nu mă auzi. Dar lașii te uiți, La stradă La stradă, dar și să vezi acolo Nu Numai să sărășii Strada asta, când trece câte o birșă Rar trece Atunci toate capetele din Mahala Gândești că sunt trase de o ață nevăzut O da e cald astăzi E vară Vara trece printre case ca un râu de căldură Mă, cum ai zis? Ca un râu de căldură mm. e, da, da, toamna e mai plăcut Da, numai că toamna vine cu vânt Din lunca, de la capătul târgului Și vine cu frunze vește Da, de, de... De, așa e. Ca triste vești pentru zile lungi Fără schimbări, fără tresăriri Fără sângele Și vântul tremură plângeri pe la geamuri Și apoi iar. Uh, uh, iarna Pe albu zăpezii Casele noastre par și mai scunde și mai nenorocite Ogrăzile pete negre și murtare și... Dar ta, Alexandrina, vorbești parcă ai ieșit din ah, cărți Și după lungi nopți și după triste zile Iese fiecare la soare ca dintr-o temniță în care... Plânge zise sufletul A, Păi iese și dudu Alexandrina la vânt nou, la soare, la viață proaspătă Iese și Alexandrina la soare, la vânt, dar fără vis de viață nouă Da, dumneata, Alexandrina, nu te știi bucura? Nu înțeleg ce se petrece în jurul meu. Nu-mi trezare sufletul, oh, fără oh, din vremuri oh, mai bune Nu du, că Dar ta ești bolnavă rău <laughs> We'll ia ca te a îngheșit. ai boala fetelor, la ani de tot! Dar are să aibă grija ia coana moasa din dumneata Nu no, n-a mai spre vorba, Ce tot acolo? Ia vine incoace cu a rămâna sa mai stăm și noi o lea ai. La la umbră, ca sa rânte. Mai am o Nu-mi cali. Ai. Ai. Ai. Hai, hai, hai, hai, hai, stai, stai, dar nu și cu fata Matale Și boală are. Ei dat de cap. I-am dat. E vreme să-i cătăm un barbat pentru măritici. Am eu pe cineva în vedere. Băiat serios, bun. E, e cam tomnat, dar tocmai bun de surat. Să văd cum îl mă Numai din să mă Ghiță. Da Domn, și eu spui mătăm și-o mărtam. Dumnealui om Blajân, serios. Nu-l văd eu de peste drum de la mine, cum se duce la slujba de două ori pe zi și tot de două ori să întoarci? Ce știi, Matale, Coana Maș? Da. Acum să vorbim ca între femei așa, așa Întunicat pleacă, întunicat să întoarce. Paralele sunt una puține. De? Cu greu chivernisesc de o pălărie, ori de o pentru fata asta noastră. Alexandrina, crescut ca din apă. S-a făcut o adevărată domnișoară asupra căreia gândesc că a început să o opri mai îndelung privirile barbaților, ha? Dar, ia ascultă! Dar de ce zisă mai aia din aur numai de noi ar sămăna lui ghita, ha? Dânsul om de soi. Ha, în ziua lefii, domnul Ghițe Șomârtan se și acasă mai întunecat ca de obicei. Cam amețăt. E, Ce spui, și și N-aș fi crezut. Păi de? De ochii lumii se rușinează, numai de mine nu. Și eu și să fac. Îl mai bat jocoresc cu vorba. Iar ai nemeriză culea am vreo crâșmă cum se obiceiul. Uf, și fădură. atunci dânsul mă râimâniat și numai și la uz. Banii mei, dreptul meu, munca mea, hai! Ba mai ridic și brațul. Vai, de mine, nu spune una ca asta. Dar eu, cum sunt, ce are în gând, tac! Tac! Mulc! Aha! Auz dumneata! Dreptul lui! Ah, așa viață meritam eu. E, e, da, asta e odată, pe lună O <sus> singură i aleasă, cum îi zici, mata. <sus> Apoi, în celelalte zile, rostești puțini și obișnuite vorbi. <sus> nu zic, are și el gânduri. Lafă mică, bucurii puține, griji... griji, ah, griji. mai griji... Hai, uită-și el! Da, da. să-l lăsăm Uu, pe ghița. Da, și zădu! Poate Alexandrina mea să aibă mai mult noroc! Da? Da, da, da! Și ni băie I, uh, cum să zic? Uh, Băiat? Bun! Bun, bun, dar leafa, leafa și leafare! Îi păi slujba și la căile ferate. Ah. Cât Că tot ghita îl cheamă? Mm. Ghita visarion. Da! Şi, şi, şi, şi, s apropie Alexandrina Alessandrina! Să nu audă și punem noi la cap! Ba, să audă, doar nu-i de rușine! Ai vino, Alexandrina mamă. Da. Ia-și și tu aici cu noi. Așa, așa, așa, așa la umbră că tare e bine la răcoare. E bine. E bine. Ia zi oh. mersi și pupă mâna frumos cu animoase. Eh? Îți aduci și un pretendent. Eh? Aoleu, eu nu vreau să mă marit. Ce vorbe sau? astea, fată? Da nu vreau să părăsesc casa părintească Alexandrienă! Alexandrina. cum să, oh. să mă duc eu după un om care mi-i stăin? <laughs> Că doar n-o să-i o să orudă. <laughs> la început numai să-i străin da, Nu da. la început Dar ce urmă? vrei tu să rămâi fată bătrână, să-mi plătești coza albe? Mai târziu nici dracu n-are să mai vrea să te mai ia, să te scoată de aici of. Că nu-i și niște și așa. frumusețea lumii te-a ferit soarta să fii. Noroc și știe. Norocul, mamă Îi pasără rară cu pene de aur Pe uite că eu ți-aduc norocul ăsta Dacă nu te-ai marit ar fi o nenoroșire O mare da, nenoroșire Da, da, da, Pricep eu, mamă, pricep Încep să fiu o povară în casa părintească Bui, Să mandrina. mă duc din casa unde m-am născut și am copilărit, da? Fata, mame, fata, mami, dar asta e viața Așa trebuie tu știi, păi, de tare strântoarat suntem cu bani. A, știi, tu, Alexandrină, mama, știi, dragă, de ce să nu ai și tu un rost al tău? Este așa, o hotărâre sub stăpânirea căreia trebuie să ne noi, femeile. Uite, eh, uite, cu Ana știi, ea un băiat bun. Da, ghiță visarion, funcționar la căile Auzi, ferate. Să-l vezi. Poartă numai Strai Negri și așa de drept, drept ca o lumânare. Vorba măsurată, liniștită și are o privire blajână, blajână. Nu -o. E bine crezut că îmi și mâna la gură. -o. Are să-ți placă, dau eu de urma lui. mai că asta n-are să se întâmple prea curând, nici azi, nici mâine. <s -o> nici azi, nici mâine, nici... <s -o> Ștergeți Alexandrina, nu mai plânge. Are să fie bine. De-acu am și eu un rost în lume, s-a mărit pe Duducuța. <s -o> Da Dacă mi s-a împlinit voia Să alegi așa coana moașă cu un dar frumos Eee, dar păi și gândești a, a, a, atunci la treabă <gri> Coana moașă la treabă Uuu uh! Așa tare, galant, A, oleu, dar nu suntem Băi, pregătiți! Alexandrina, da, mă, bărbați, Hai că ne vin pețători și noi stăm mai ce n da, Dar da, da, start, start, da. Dar și dumneata să nu dai un semn de viață! De și să, omule, du-te răbide și ia cortelul și primește pe domnul de visariu! Da, că plou, așa de -așa de Ah, oh, oriuși un salonas, nu avem foc, să-l vezi, roască, rasă, toți, nu m-a avut stața și-au lăsat-o ca să aibă și rasă, ce? Vine în coace, vino vine în coace, da, lasă-mă să-i ciupesc cu o leacă de obraș, așa? Să-ți iei nițica roașață în față, că nu știu ce ai asta. parcă ești mai palidă. Hai, hai pochim, pochim, be! Pochim, zi-mi nu iprest, ai făcut ceva? Ai făcut apa, să știi mai lasă o soră, să la treabă? Știm doar că e tare, Hai, Elas că faci cu moa Moașa trebușoara asta. O, o, mai o, sa să faci în domnul Gheța, domnul și o Martin, așa. Și Alexandrina de care v-am vorbit. Așa. Da. Așa, bună seara! Bună seara! Bună seara! Da. da, poftiți, vă mă rog! Dar da, știu că va pluata! Luați loc, așa. luați loc, ședeți Aici, și nu e mai cald! Da, e mai cald! E, dacă știam că avem vizitatori, făceam ful. Uite, draga, că e bine și aici, e bine și aici, da! Dar nu servești, am! Bate! Ia-te-te stigla de vicinată Da, da, da! În casa am făcut-o în când am vorbit cu vara moașă Mă dăm policia, da, ce-ți veni? Da, nu trebuie Uite, uite, și vicinată și pahară Ia, ia, ia să le guste cu ana moașă Gustat, da! Uuu, dore, bună! Alexandrina a făcut-o! Hai, gustat, gustat! Hai să-și optim, și să fie într-un jazz bun Hai, la mulți ani, hai, hai, la mulți ani Așa, la mulți ani Mmm! Eh? Da-i tare! Da-i bună! Așa... Așa... Păi, eu mă duc de-acuma! Cu ploaia asta tipomeniești că mă așteaptă o recoltă bogată și Nu pot lipsi deloc de acasă! Hai, noroc și la revedere! Să auzim de mine! Hai, să tare vrednici cu Ana moașă și veselă. si bucurie în casa omului. Așa, da. Da. Da, da, da ia mai serviță. Așa, așa. E păi bună fișinata. Dar să fi știut că deniți vă pregătea Alexandrina niște cornulețe <coughs> de tot pescăngu mama. tare, gospodine. Așa, așa, așa. Noi nu vă cunoaștem, da. Ne-a povestit cu Ana Moașă tare frumos despre dumneavoastră Și mie de dumneavoastră <gânt> Nevastă mea zicea că lucrați la căile ferate Păi așa mi-a spus Moașa Așa, așa, acolo lucrez, așa. Ea, Aștept și o înaintare părinți da, părinții ah. mai trăiesc? Da, trăiesc, trăiesc. dar departe Și stare bătrân Frat, surori mai aveți? Nu sunt singur la părinți Da așa, e, și, așa. și Alexandrina e singur la părinți a. Adică la noi Alexandrina a adus aici În casa noastră părintească O viață obișnuită Viața obișnuită târgușorului nostru a, așa, așa, așa, așa A făcut și ele patru clase primare pati, Apoi pati. de la 12 ani mai s au început să o pregătească pentru viața de gospodină E, așa, e așa, Și până da. acum, că acum are 18 da. A viețuit în gospodăria noastră Învățând cât de greu străiești pe lume E, așa, așa, așa. Și tot și videti aici, uitați-vă Vorbă de la este toate, toate sunt lucrate de Alexandru Mamă, da. mamă, lasă la dracu Să da Săptămâni, dar ce zic eu săptămâni Balune întregi te-a plecat asupra unei horbute sau asupra Mai Eee, așa, așa Mai o câteodată foile unui roman cu ochii uimiți, cu inima încalzătă <laughs> Da-le tinereții, da, da, să vă arătăm mai bine casele așa. Uite, aici -a... Ați văzut? Stăm cam îngrămădiți. Da, nu Iarna, aici pregătim și mâncarea, aici și dormim, e, cum puteri. Casa nu e mare, e ca multe altele, ca te de prin jucuri. Două o și o săliță. Vara își ghebăm bucătăria în dosul caselor, în o gradă. Poftiți, poftiți! A, a, să a, a, a, a, a, a, așa. a, Aici în salona și e cam nu prea facem focul da. și nu nu așteptam moaspeții. Când a venit cu Ana Moaș cu vorba că ai binevoit să vii, să facem cunoștințe... Da, e cam răcoare, așa. Da, da, e... da, v-am spus, nu facem focul, mm. Da, știam, da, ia, ia priviți. Ia priviți, corbote, anglici, Bine. zestrea Alexandrevii da. Mama da. De asta, masa e desterjat, ustruit, bună, da, bună a, Aici, aici vedeți o scoică, fii? Da, da, pentru ce e? Pentru, pentru, pentru scrumul țigărilor Așa, așa, <laughs> <Ce> și <panierașul? laughs> panerașul Panerașul ăsta n-ai să crezi matale Îi <laughs> făcut cu grijă din dorobanți cum din dorobani, din coperte, de foi de țigară Așa, <Limit weeră> din Ai Aidea, Ai, Cu I-am adunat și Alexandrina, chiar cu mânușiță ei, i mama, lasă, mama, când... ce să nu afli și lui și fată vrednică, avem draga mami Aici, aici, deasupra crivatului, videsc o E văd, da Cum mai râjește tigru? Așa, așa, Nu mai vorbim prost, e nu. Aici e oglinda. O oglindă. Da. Da, da. Da. Avem câteva tablouri. O italian. Da. Din, din Italia. Italia. Din Italia. Da, da. da. Din... Așa pare să fie după îmbrăcăminte. Dar asta e de bună seamă turcoaică. Da, de bună seamă. Și aici. Și aici o vânătoare de uș ardă. Da. Și, și fluturi judeii colorate. Tot Alexandina i-a făcut. Așa, așa. Așa. Așa. Lasă, dragă, lasă. Aici. Uite aici, pe peretele dintre ușă și sobă, vedeți potrivit frumos în cadre de da. scoică portretele familiei șurudeniilor. Și fotografia aceea mare din mijloc arată pe domnul Gheorghe și Somertan, nu? <gără> cu mustața foarte rasucită, așa, așa o putat pe atunci cu o păreche de mănuși care atunci la nuntă o singură dată în viață o purtată. <gără> și ea ca alături cu la în singura roche albă, frumoasă și gătită, cum nu mai fost niciodată de atunci. Păi, de, au urmat zile multe grele. Da, ia să nu mai vorbim de ce a fost. Da. Vezi, dumneata, domnule Ghiță, da. în căsuța așa asta, pe strada asta îngustă și cotită, între aceleași obrazuri și priviri, că toți ne cunoaște, în fața aceleași priveliști. s a petrecut anii, Alexandrina noastră. La petreșeri? Vai de mine, dar ce gândiți, dumneavoastră? Duminica ne mai permitem și noi te o plâmbărică acolo, așa, dăsu eu și dus. pe stradă să mai intră și ea cu fete de sama ei, mai schimbă câte o zâmbet, câte o vorbă. Se le vezi cum mai dau de mâini, să le auzi cum mai de tinere, tineri, fete tinere! Și apoi e duminică. Ziua uitării. Cum o ziți dumneavoastră, e ziua? E, așa-i zi și ea ziua uitării da. Când ne mai gătim și noi o leacă cu străile și ele mai noi, ne așezăm la fereastră La fereastră Și privim la lume așa. Și când nu avem musafiri, dormim câte patru ceafuri, nu? Așa Dar văd și cărți pe aici Da, dar sunt romane <laughs> E, zăbovește și fata noastră, ea ca oricare fată la anii ei, cu câte o carte în mână Aha. Citește și rămâne cu ochii duși cu gândul la... La lumi bogate în încântări. La lumi bogate. Oh. Da, da, da, să știți că noi n-am obișnuit-o cu luxul. Nu. No. Își preface și sângură rochile șpălările. Așa, așa, da. așa. O să mai vin pe la dumneavoastră. Ah. Dacă permiteți. Da, da cum, de cum, de, cum de de, câte de? ori doriți? Da, eu zic să vin de două ori pe săptămână. Da, da. Așa, aici, așa, așa, e bine. bine. Marțea. Mătia, și zvâr, da, da, da, poftiți pentru poftiți da, da, da. Și o să vin gânduit să aduc domnișarul Alexandrina cu un buchet de flori să, un pachetie cu bombarie. După cum gândiți. Cum vândeam în inima domnului Dinariu. Așa, așa. Vom lucra. Hai, coana, polixenie, nu mai plânge soro A fost o nuntă, o povestea Dar știu că va costa și ochii din cap Și ce de lume, ce, ce de dor Am pus ande-a rândul deoparte Pentru zestre, pentru nuntă Că altfel și-ți-o ia O, oh, nu pleacă, fata Dar nu te mai tângui așa parcă ai fi la parastas, nu la nu Să nu Nu să, să o pup eu Dacă aș fi eu în locuptu-mi N-aș mai sta de în Să Fuma Așa bărăzbenor, așa te sărutui începutul Și pe săna <totodipă> Să primiți varza <todipă> Bărbate, da dar ești fumat rău, nu mai bea Să mă lăsăm pace pace, Coana Polisenio Să nu te cârpesc, auzi Azi zi mare Cu are Gheorghe Ciomartan Băbărită <laughs> Ia, hai mai bine să te buc Și <laughs> domnișoare, și adică telemadam visarion Mă tem că ai amesit Da, dar e prea mult, prea puternic murmurul veseliei Cântecele le neîntrerupte ale lăutarilor, dansul. ti șade de bine rochea alba, hai să jucăm și noi! Hai să jucăm și noi! să jucăm și noi! să și mireasa. și noi! Hai așa jucăm așa noi! că te-am așa. O suflare nouă Parcă alte vieți care vine de undeva Din necunoscut Într-o lume unde sunt mai fericit Așa, așa Ce, mai ești amețit, așa ești amețit, Suflarea asta Mi-a suflet pentru întâia oară Mă trezește parcă din... Înșirarea grea de zile reci și și... E, de acum, după viața de fată, o să înceapă căsnicia! O să înceapă căsnicia noastră, Alexandrina, Alexandrina. Voa asta șamz. ia să intru, Eu și te întreb. Bine, ai venit cu Ana Mașa. Cum Hai. te înțelegi cu funcionarea de la căile ferate? A? A. Cu totul matale, ha? Cum e? Da, ești? ia șes, șes, șes te apară că stai o seniță. Slabu cu să te văd. Îmi aduce aminte de când eram acasă. Oh, că doamnuță fi doar de casă, de domnul domnișoara și, și de Coana Polixenia. I-am văzut destul de des, într-un an de zile. Mergem când putem pe la. Da, mi-a spus mama, mi-a spus, mi-a spus. Da, cum e... Ha? Cum e, măritată? <laughs> cum să fie? Ai, după viața mea de fată A început căznicia, cum zice dumnealui Aha. A început încet Lung, greoi Parcă se îndreaptă pe un drum ce duce în veșnicie Iar cu poveștile matale Cu romanile, <laughs> dar Las i ah. bine așa Ești măritată bine, ești la casa matale ah, ah. Dânsul cum se poartă, a? Dânsul se duce la slujbă așa, și vine de la slujbă Așa, așa, așa Da, când sunteți mă voi, singuriei, singuriei, Cum se poartă? Mm, blând, blând și potolit După amiaza mai zâmbește Zâmbește? Mă, mai întinde de, mă cuprinde Și, și, mă mângâie e. E. E. Dar leafa asta e mică Greutățile vieții au tresărit și în casa noastră cu anămoașă Mă simt ca în aerul de greutate, de, de stânjenire, de, de măhnire Ceas cu ceas al casei părintești A, așa mai maică, blestemat lucru și sără și asta Umblă din casă în casă pe ulițele noastre Numai la centru bate la oșă bogăția Hai, tu, fată, să nu te măhnești. Din da. când în când Omul amărât mai poate spune câte o vorba aspră mai... Ghiță... Gita se plânge Aduce ca o imputare lipsa de zestre bogată Da... Mă gândesc că așa se petrecea viața și în casa părinților mei oh, Iar acum... Acum și? și fată dragă? O hârtie grabnic și scurs scrisă o să schimbe viața noastră cu anumite. și ghiță permutat la o stație mică Pe linia Iașvaslui E numit acolo magazioner ah, Și tu ești mâhnită? Păi mă despart de părinții mei De târgușorul ăsta unde am crescut și am trăit și să plec îndepărtate locuri Păi și da. Dacă... Ghiță-i bucuros, zice că scapă de ticăloșia De aici, mai schimbă aerul Chiar, mai... chiar El zice că are o nădejde ascunsă Că-i va merge mai bine acolo unde vom merge Cine știe? Poate pe cele mele Alexandrină Norocul să facă popasuri mai desă. cu grijă în vagon! Da, multe troace mai avem și voi! Noroc cu dumneata, domnule Visarion, că ai primit un vagon bun pentru da. transportul mobilii... Să rămână! Să rămână! Urcați-vă în vagon să nu creșteți! Rămâneți cu bine rămâne și... Bine. bine. Să nu ne purtați de grijă, ne-om de-o noi cu bani! Vine, re! Ai grijă, de fapt! Alexandrina Nu mai plânge, mamă, dragă, nu mai plânge, că o să scriem. Să ne scrieți cum ajungeți. Să scrieți, stai A Mamă! mami! vă vă Alexandrina, Alexandrina! noi, rămâneți copile! <coughs> Și așa După ce am fost cărați în tren cu gospodăria noastră După ce am îndurat câteva zile de frământare Gândesc că o viață nouă se deschide în fața noastră Ghiță Visariu Și fata? Fata ce scrie? Dragii noștri Aflați că suntem bine. Aha. Să vă istorisesc cum se scurge viața noastră zilnică pe aici. După treburile zilnice, după ce Visarion se duce la slujbă la magazie în odăița de lângă un șir de salcâm ai gării. Stai, stai, ven cu Așa. Așa, șirul de, sal. de salcâmea gării, da. da, aici, aici, da, aici stau. stau la fereastră cu coatele și cu pumni la tâmple, așa îmi petrec puțina vreme slobodă, așteptând un tren, ori urmărind cu ochii mișcarea slabă a stației. Iar stă fata mea cu ochii pironiți, cum face așa casă? ce fi vrut să vadă? Ia lasă filozofia și dă să citesc eu. Da. Și vine un tren, se oprește ostenit ca un cal după fugă. Răsună glasuri, zăresc capite mișcătoare de oameni pe la ferete ferestrele vagoanelor, Apoi un nou fluierat Și trenul pornește Parcă se duce să nu mai vie dar Dar clipa asta trece Și aștept o alta E bolnavă Hai. fata E bolnavă fata E bolnavă dar ce fel de boală o fi având Nu se poate ști Nu poate ști Nimeni, nimeni. nimeni. <laughs> Dragă Alexandrina, n-are nimic, așa strig copiii când vin pe lumea Se sperie și emitite te ce așteaptă N-o-ți fie teamă, n-are nimic, e bine E băiat cu anumaș Nu-i băiet, e o mândreță de fată să străiască Fără cu Alexeniu! Doamnele cel mărcan! Aveți-mi depățită! Doamne ministerio, n-ai o fată din totul frumos! Asa arșe apoi cu și frumoșe, mâncetsă și o brânjori și o și să te înfășiez o pentru prezentare. Nu se poate, ne strigam, mamă. Ai fata, fată, Încă o fată pe lume, la cei bun de folos, la cei o fata. Uita, uita ce frumoasă că e. Am făcut drumul până aici, să fiu prezentă, să nu te las în gurică, dar nu-mi pare rău. Oa, și mândreță de copil să străiască Alexandrina! Să fii fericită, poi cu leța mamei mm, Poi cu leța mamei, poi cu Ma Alexandrina, Ce? să punem și gramofon Așa, da, pot da, da, da, da, da, <guss> spune că a fost o întâmplare însemnată Atât doar că e păcat Ce păcat? Care păcat? E, e fată, să fii s -s. fost băie Îi zicea și lui Visarion no? Păi și așa tot Visarion nu o să-i zică, nu? Sigur Păi s-o amăritat mai are Tot visariul rămâne Ce? Păi acum, acum stați așa Să ne grădim la nume Pe păi. ce nu ne să-i dăm puiculițe Mie Mie Mie mi-ar place a. Tot Alexandre a. A -a, Așa a. ca pe tine Draga mea fetiță Tata, tata, tată Îmi spui fetița. Fetița, tată Aș vrea ca asta mică să semeni. So văd un blâng pe încasa, Mică. De de de da, mai ce plin, blând ai, -ai fost? Tot blând a rămas. Tot blând a rămas ce, -a -a ce, ce, bă? Bă? ce, ce, ce facem oameni buni? la apă la șoarici. Parcă era vorba să dăm fete un nume. eu mă gândesc să zicem cum și mamei mari. Polixenia. frumos. să-i bine. Da, da, da, da. Când mama mea, săraca, o chema Anuța. Așa? Acum hodinește alături de tata. Că s-ar fi bucurat să o vadă pe, pe micuța noastră. Să-i spunem Anuța atunci. Nu. Nu. las nu, polixenia e mai frumos. Așa. De atunci să închinăm un pahar ci este a mii polixenia și să-i urăm noroc și fericire în viață să bem pentru noroc și fericire în viață și a părinților! Și a bunicilor! Și a bunicilor! Și a bunicilor! trenuri trenul de departe și trec în depărtări, duc oameni cu bucurii, cu dureri, duc o întreagă lume zbuciumată și uite așa, dragii mei părinți, părinții au trecut și ani, au trecut și ani. Ina. Ai, ai venit Da, nu-i spăzit Hai, hai că mâncarea e tocmai caldă Aha. Hai, de poftim de mâncare ah. Și-ați așa Să român A, Așa Hai mănâncă. Dar e bună, Bun. e bună Bun După masă o să mă adihne și eu o leac Am răgat, așa -i? Da Polixenia să fie cuminte, să lase pe tăticul să doarmă O să fie cu minte, tăticule. Bravo, bravo, fata ta Ghiță. Da. Ghiță vezi ce palat frumos a făcut Polixenia din cuburi Da, da. am făcut un palat, îmi place, ah. e, frumos. e frumos E frumos, e frumos, bravo, fata ta Da, <laughs> tu ce ai mai făcut? Mm. Iar ai fi stat de gânduri la fereastra ta. Am stat, m-am uitat Policenia se juca la masă cu cuburile Așa, așa Mă uitam la viața stației Așa, așa mm. e, Ce vezi tu la viața stației? Se desfășoară aceeași, aceeași Aceeași, aceeași Așa, așa, așa Poate te uiți la dealul sterb din față Nu, no. nu no, mă mai uigheță Că de -a lui același, același, în zile lungi, în săptămâni lungi, în lungi. Eu... O să mă aici, pe canapea. Odihnește-te, Ghița. Tu ce faci? E, știi, Ioane. De la o vreme mă încearcă iar și iar un obicei al tinereții. Așa. Citesc câte o carte și rămân cu gândul la lume pe care niciodată nu le-am cunoscut mm -hmm. <laughs> Și atunci, Visarioane, înțeleg că mai este o viață Un fel de paradis, de paradis al pământului <laughs> Mico, spune mie că tău a dormit? <laughs> da, draga mami mm -hmm. Sunt închis aici ca într-un pustiu, departe mm -hmm. de lume Așa viață meritam Așa soartă Ce fel de viață duc eu Plângi, mămică Nu te bucur că am făcut palatul ăsta frumos A, da, E plânci. un palat în care să intre oameni mulți da. Am să fac palate pentru toți oamenii Când voi fi mare toți, pentru Nu toți. mai plânge Nu mai plânge, draga mea Nici eu nu știu La urma urmei Nu știu ce fel de viață e aceea pe care o doresc ce fel de viață alta? Ce fel de lume alta decât a mea există? O fi și fel de viață. Mămico! Mămico! trenul. hai la fereastră să ne uităm! Vine un tren! Da, uite! A oprit! Da. Sau oameni coboară în stație? Uite, uite! La ce te uiți? Uite ce fată frumoasă! Și băiatul trecuț, cum își zâmbesc acolo, la fereastra vagonului. Da, sunt frumoși, să fie asta oare fericire. Ce ochi luminoși, le strălucesc de bucurie. Ne-au văzut! Ne zâmbești și nou. Uite, ne fac semn cu mâna Poți să le răspund Sigur că da oh, oh. Pleacă Erau așa de frumoși Și veseli Unde se duce trenul ăsta? Unde-i duce? Se duce Se duce departe Cine știe? Poate acolo unde să trăiești o altă viață Se trăiește o altă viață unde Știi ce, mămico? Vino, să mergem. Unde? Punem o hăinuța, așa. așa. Să mergem. Să, să mergem pe linie, să coborăm repede, repede pe peron. Unde te grăbești așa? Unde? Poate ajungem din urmă, să mergem pe linie. Da, da, da. O să mergem pe traverse! Haide! Polixenia, Polixenia, simți dulcea căldură în înserării? Ce să simt? Dulcea căldură. Dulcea căldură? Da, da, fata mă, căldura a Asta Astăzi în serarea e dulce. Dulcea căldură? Da, o simt Amurgu se întinde până departe Printre fânețele ce se aștern de -o parte și de alta linie Auzi greierii, mamico Ia uit. uite Uite, uite-o prigori, Polixenia Uite, fâlpâie ușor din aribi Parcă ar sta pe loc, nu? ținut în aer de un fir nevăzut Adernată. De prima stea care a răsărit De ce te uiți așa la mine, mămico? Mă uit, mă uit la tine. În lumina urgului alb, blând și mă gândesc la viața mea trecută, la viața mea searbădă, din copilărie și până acum. Știi tu, Polixenia, cum am trăit eu? Am trăit ca un mormoloc. Neclintit în mălul unei ape liniștite Un mormolog? Tu ai fost un mormolog? Hmm, da, draga mami Un mormolog în mălul unei ape liniștite Astăzi am înțeles eu că viața poate fi și altfel Am știut, m-am zbătut să ies din mâl Dar de ce ne-am oprit? mergem după cei doi tineri de la fereastra vagonului Ne-au făcut semn cu mâna Zâmbeau încrezători fericiți Să mergem după fericire După fericire? Pentru mine e prea târziu, Polixenia Pentru tine Nu e târziu, e încă lumina. Ai dreptate Tu, tu ești lumina mea Pentru tine nu e și nu va fi târziu Va veni o altă vreme. Simt, știu, viața-ți stă în față. Nu o să trebuiască să-ți cauți drumul prin pesna nesiguranței și a neștiinței. Nu, nu, nu, draga mea, nu va fi târziu. Îți făgătuiește, mama. Ați ascultat Balta Liniștii de Mihail Sadoveanu Dramatizare radiofonică de Zoe Angel Stanca Distribuția a fost următoarea Alexandrina Mirela Gorea Ghita Visarion Ștefan Radov. Doamna Ciomârtan Eugenia Bosânceanu Ghita Ciomârtan Matei Alexandru Coana Moașă Dorina Lazăr. Prima vecină Elena Nica Dumitrescu A doua vecină Doina Sin Primul vecin Sorin Gheorghiu Al doilea vecin Ștefan Hajimă, Polixenia Oana Grindei În alte roluri Vasile Lupu Nicolae Crișu Cristian Molfeta Gheorghe Pufulete Dan Bobe Asistența tehnică Ioana Todorescu și Iuliana Grumeza Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.